wala wayisraeli walikwenda uhamishoni na sababu ya kwenda uhamishoni ni nabiiullahi yusuf baada ya kwenye kisima na ndugu zake ndugu za yusuf sawa walimtupa kisimani wasafiri wakaja kota, wakenda wakamuuza nchini misri maisha ya kule yameelezwa katika surati yusuf nabii yusuf wakaishi kama mtumwa mara amekuwa bwana kama mtu mkubwa kabisa baada kwa mtu mkubwa katika nchi ya Misri akaona njia sahihi ya kufanya ni kuwaleta familia yake yote watuni bi ahlikum ajma'in familia yote ya Nabiyullah Yaqub watoto wake na wake zake wote wakamee nchini Misri kwa sababu Yusuf yuko katika nema. na anawataka wazazi wake na ndugu zake waingie Misri udkhulu misra insha Allahu. ameen Taw, kwa wakaingia Misri. Wakaishi pale. Wakakaa miaka mingi. Wamekaa katika hali nzuri, lakini baadaye kila muda walipokwenda, walipokwenda wale wakaanza kudhoofika. Wanaishi kama wageni. Wenyeji Makopti ambao wako pale Makipt ambao wanaongozwa na Mafarao. Mpaka alipokuja farao katika zama za al-Firaun katika zama za Musa. Yakatokea iliyotokea akaanza kuoua bani Israeli nikao yudhabihu abnaao na yastahi nsaao wachinja watoto wa kiume wao na ala wabakisha watoto wa kike kwa sababu ya ndoto tu aliyoyota kwamba ufalme wake utakuja kuondoka kwa kupitia kijana katika wala wa Israeli Aliambiwa Bwana wewe huu ufalme wako utaondolewa huu. na uondoa ni mtoto katika wala wa Israeli Aha kama ndio hivyo basi nikufyeka tu wana wa Israeli wote. Akizaliwa mtoto kwa kiunjo chinje. Mwaka huu, mwaka wengine naache. Mwaka huu mpaka alipozaliwa Musa, Musa alizaliwa katika mwaka wa kuchinjwa. Kwa mambo yamekuwa namna hiyo paka Musa. Musa alipozaliwa, akalelewa nyumbani kwa Firauni. Firauni ndolemle Musa. Alior ano, Allah wala huwezi kulizuia. Kamlea mwenye akakua akaondoka Musa kwa suri ulezo, ulezo, ulezo, ulezo, ulezo, sura ilielezoa iliotajwa katika suratul qasas akaenda za midian kadhalika katika shuara akarudi akaja akiwa ni mtume sasa alikuja kuwacomboa wana wa israeli lakini hapo washapita watu mbalimbali mbali, vizazi mbalimbali wana wa israeli wa kumatesoni waondolewe sasa warudishwe wapi kwa hiyo ardhi yao ndio Musa pale alipochukua na Waisraeli akawavusha kwenye bahari maelezo ni walio Israeli nikata Allah akawapiga adhabu ya kutangatanga wakawa wanatangatanga ya na fil wakati ule wa kutangatanga 40 na miaka 40 wanatangatanga hawajui ndio wapi nilipo fariki nabiiullahi Musa alayhi salatu wasalam nabii Harun kabla ya ki Musa wakati wa akaja mwingine akiitwa Yusha Joshua mwana wa Nun ni mtume alikuwa mtume wa Allah na huyu ndiye aliwachukua wana wa Israeli sasa kuoingiza katika ardhi yao iliyokuadisha kwa kupigana walikataa kupigana wakiwa na Musa lakini wakapigana akiwa na Joshua mpaka dakika za mwisho sasa jua linataka kuzama ha? mapambano yamekuwa ni makali na wale wana wa wanaelekea kwenye kushinda Joshua mwana wa Nunii ambaye ni Nabiiullah alayhi salam akanyanyua mikono kumomba Allah lizuie kwanza jua lisizame mpaka tumalize ukazi yetu. Jua lilizuiliwa siku hiyo. Likaanata pale pale. Haliendi. Tumsema kuna science jua siyo kuzunguka ardhi siku hiyo hakuna mambo hayo. Alieumba ali mwenyewe kaamua libaki pale. Bashirikao kwa vile vile masaa watu wanapigana mpaka wakaikomboa ardhi wakaingia katika ardhi takatifu ile ardhi ni kwa ajili ya watu watakatifu wanaofuata amri kwa sababu Allah sala wala kadiktabla fi zaburi min ba'dhi dhikri anna al-ardha yarithuha ibadu yasaliquna tumeandika sisi katika zaburi baada ya kumbukumbu na torati kwamba nchi hii itarithiwa na waja wangu wema ndio atakokuwa na imiliki kwa ulipokubali Allah akawafungulia ardhi ile baada ya mapigano hayo sasa ulipoingia katika ardhi ile takatifu Aa, kwa kuwa wana wa Israeli wamegawanya katika wamegawanyika katika mafuko 12 sio watoto, watoto, watoto sasa, uza, uza wa Nabii Allah Yakobo wa 12 sasa wale uzao wao hawa watoto wa Yahudha, hawa watoto wa Lawi, hawa watoto wa Reuben hawa watoto wa Yusuf hawa watoto wa Benjamin vile vizazi wao 12 na ashara asbata yale mafuko 12 kwa hiyo alichokifanya yeye nabiiullahi yusha akaweka utawala wa wala wa israeli pale kwa kuzingatia Makudati yani yeye ni nabii huko lakini katika kila ko akamweka kiongozi ndio kadhi wao mkizozala mtahukumiana kwa huyo Siu fulani akachukua ardhi yangu siu fulani akafanyia ndendeni kwa huyo jambo likiwa kubwa mtalileta hapa ikawa wana wa Israeli wanaishi kwa amani na utulivu katika nchi ile kwenye kipindi cha ahdul qudhat kama wanavyokiita ahdul qudhat wakaenda hivyo kwa amani kwa muda mrefu kabisa mpaka kilipokuja kipindi cha nabiiullahi daud kwa kabla ya hapo yakaja wa wakavamiwa wana wa Israili kwa sababu walienda kinyume wakapigwa wakatolewa katika ardhi yao taabuti nikapotea maana katika vitu fi muhimu vilivyokuwa na wanako nayo wana wa Israeli ni lile li sanduku ambalo sanduku la Musa Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam taabuti ambapo ndani yake kuna baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahminehu almalaiika sawa so, sanduku lile li pale lichukuliwa kwa nini kuna torati ikapotea ile najui iliko wapi nani alichukua miaka mpaka lipo kuja na bibi Daudi sasa ndio ile wakapigana wale wana israili Israeli wakamuomba Allah ib'ath lana malika nuqatil fi sabilillah e hey Allah tutoe mfalme kwa sababu mfalme ni aliyekuwa anaongoza vita tutoe mfalme sisi ambaye tutapigana vita nyuma yake katika sabilillah Ninyi muweza kupigana vita ninyi? Ninyi mkiandikishwa vita alafu mtakataa ninyi. Ah wa mala la fi sabilillah. Wako nje kujina mbali na wako kutolewa kila mahali. huko kwa huko. Wakina huko, Babylon huko. Miaka mingi. Sawa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kawambia kwamba huyu Talut ndiye atakayekuwa mfalme wenu muingie kwenye mapambano. Ah, wakaanza kulita Anna yakunu lahu al alaina. Huyu Talut vipi atakakuwa mfalme kwetu sisi? Ufalme ataupata wapi? Babake alikuwa maanake ni mtaka wa Waisraeli, lakini hatoki kwenye ukoo wa ufalme kwa sababu katika bani Israili kuna ukoo wa falme na kutoka kwenye ukoo huo. Sawa? na mitume wata kwenye ukoo uf fulani. Huyu baba yake alikuwa ni dabbagh. Kazi yake ni kuambua kuchuna ng ngozi, kuchuna ngozi. Huyo alikwaje mfalme Allah, huyo. Mapambano mapambano, al kamua, al wa Israeli wetu? Wakaanza kulitoa upinzani. Anambia Allah amewachagulia huyo. Ndio kani kwenye mapambano sasa. Mapambano yao Daudi alikuemu ndani. Sawa? Daudi akamua Jalut fa atahullah almulk walhikma. Allah subhanahu wa ta'ala kampa ufalme na kampa na utume na ile taabuti lao likarejeshwa wakaonaa kwa hiyo ikaja zama za Daudi zikaisha na Daudi yeye katika fadhila kubwa alizopewa kwanza alikuwa ana sauti nzuri ya ajabu lakini wa alanna lahu al-hadid tuli mlainishia chuma hiki chuma kikishika chawa kama udongo mfinyazi ama kifinyanga akitaka kutengeneza chungu, akitaka kutengeneza upanga, akitaka kutengeneza kanzu, Tanga, kanzu ya chuma atengeneza. Tengeneza kile kile. Chuma hakikishika tukimelainika, kimeko kime, kama vile udongo. Ndio katika fadhila kubwa alizopewa Nabiiullahi Daud alayhi salatu wassalam. Akawa mfalme, na laikuwa ni nabi, ambapo kwa mataifa mingi, kwa, kwa dini kama ya Nasara, walimzingatia Daudi ni mfalme tu na sio mtume. Ndio maana wamtukana Daudi ikafanya hivi, Daudi ikafanya vile. Ameisha alivyoishi, akaja mwanawe Suleimani. Suleimani akawa ni mfalme katika wale wafalme wakubwa wanne duniani. Alikuwa mfalme mkubwa kabisa, mfalme waina yake. Kwa akatawala alivyo kwa muda, ikawa ni ahdul muluki. Baada ahdul qudhati ikaja ahdul muluki. Ile zama za Suleimani zilipoondoka walita al, wakigawa ile nchi yao al-ardh al-muqaddasa ikawa wengine kaskazini wengine kkusini limewasaha maji madinao lakini mmoja kati ya watoto wa Suleiman alikuwa yuko wuku huko upande wa kusini mzake mwingine kokus kazini mmoja akaanza kukiuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala wakawa naabudu mizimu watoto wa Suleiman Allah subhanahu wa ta'ala kawasaliti akaja kiumbe mmoja kuitwa nassar ndio kaingia katika miji yao akasambaratisha vunje vunja kila kitu akawachukua kwa utumwa wana wa wakatawanyika dunia nzima wakionekani wako wapi ardhi yao ikachukuliwa na wa waroma, Roman ikatawaliwa wana wa Israeli sasa hapa ndio mahali ushahi ikawa tawratu pia haijui iko wapi baada ya miaka nane baada ya karne nane kikaja kiumbe kimoja kikiitwa Ezra akafuatilia mafunzo ya nabii Musa kwenye Taurati aenda huku kwenye makabila haya hata kwenye hiyo Biblia yao huko meeleza maelezo yao Kafuatilia kwa huyu kafuatilia kwa yule akakusanya baada ya miaka 1000 kisha akawaambia akawaita watu kama Johoni ni wasomoe Taurati ya Musa Watu wakusanyika akawaambia hii mtaurati ya Musa akawa anawasomea Anasema hii ndio Taurati na wale wakamuamini na wakasema huyu ni mwana wa Mungu. Kamekalishwa na Mungu huyu. Aya baada miaka 1000 wewe Izra huyu Taurati ya Musa umeitoa wapi? Waqalat il Yahudu Uzair ibn Allah. Ndio wale Wayahudi huyu Uzeri huyu ni mwana wa Mungu huyu. Huu katumwa na Mungu mwana wa Mungu sawa huyu katumwa na Mungu huyu katuletea mambo hapa makubwa sisi hatukujui Taurati ilikuwa iko wapi leo katuletea lakini vizazi vyote vilivyooishi baada ya hapa ili ahadi tashtiti na watu kuchanguliwa kujulikane wako wapi umesambaratishwa akaja kaibuka bwana huyu Isra sawa na baada ya hapo takaja kipindi kadhaa mara kanetwa Isa mwana wa Mariamu akhiru nabii mbali Israeli mtume wa mwisho kabisa katika wana wa Israeli pamoja na Zakaria walitangulia na mwanawe Yahya kisha kuna Isa katika wakati wake lakini mtume aliyepwa kitabu sasa kwa ajili ya kuhitimiza Taurati akaletwa Nabiyullahi thumma waqafaina ala atharihi waehtiinaho injili kisha tukafuatishia katika athari yao tukamleta tukamfuatishia Isa mwana wa Maria tukampa injili haya injili hii ukapaw yes. injili Isa aje walinganii watu wake mara watu megeuka baada miaka, tato, ya miaka 300 ikajafikra ya kwamba Isa naye ni Mungu hii fikra hili kuja baada ya miaka 300 mtu tukaamua kubuni fikra ya uungu wa Isa ilikuja baada ya miaka tatu baada yake kuwa hayuko baada kuondolewa hapo ulimwenguni fikra hii ikaletwa lakini kwanza ilianza kidogo kidogo kuna waliodai kwamba Isa yes, mwana wa mariam ni mungu mtu mungu mtu maana yake ni Yaani dhahiri yake ukimuona ni mtu lakini undani wake hasa ni Mungu. Kwe ni Mungu aliyokuja katika sura ya ya mtu, Mungu mtu. Wengine wakasema hapana sio Mungu mtu. Wakati mwingine ana Mungu, wakati mwingine mtu. Sawa, mzozo ukapita mkubwa mkubwa mno. Wakauana wengine wakafungwa jela kanisa likagawika mikutano mikubwa mikubwa ikafanywa ya usuluhishi lakini ikashindikana takajitokeza baadhi ya makanisa yakawa yakodi na watu wakawa wana kabla mtume Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wakajitenga walikuwa iskindaria na uhabeshi ya visinia wakawa kwa na wale wale kuepo Roma na kukivyao kutofauti mawaingiliani katika mama kwa sababu tu fikira fikra lakini fikira ile ika inatatowa kila siku na wengine wakapinga kabisa na wewe alipewa bisaka uwae vipi Isa mwana wa Maryam awe ni Mungu na amezaliwa na mwanadamu mwanamke Mariam Hawezi kuwa Mungu Maryam hawezi kuwa mama wa Mungu kwisho akawa bikifika zikaongezwa zikaongezwa zikapandikizwa zikapandikizwa zikakuwa wa kadai kwamba na Isa nae ni mwana wa Mungu lakini nao wayahudi wanamtukana Isa mwana wa Maria hawa mtambui hawa mtambui kabisa na adui wao baina yao ni mkubwa aghrayna baina humul adaa wa tawal bagdha ila yawm Sawa. Kwa hiyo wote hawa Mtume Muhammad SAW anawaelezea watakuja siku ya kiyama wataambiwa nendeni kwa yule mnaiamabudu. Kila mmoja aende akifuati kile anachokiabudu siku ya kiyama. Ataadhiri atatangaza mwenye kutangaza liyattabi kullu ummatin ma kanat taabud. Kila uma ufuate kile kilichokuwa nakiabudu. فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الاصنام والانصاب الا تساقطون في النار حتى بقيه ييوت الي يكون لامعبود مغيره سيكو الله ياويني مسانام او ني مزيم ليسكووا حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب mpaka itakuwa hata bakia yoyote katika uwanja huo isipokuwa watabakia wale walio muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wema na waofu siku na uislamu wema na uislamu wa waofu wale watabaki hawa wengine wote wataporomoka kuna moto waleokuwa kiabudu mizimu na kibudu masalama. na mabaki ya ahlul kitab gubar ahli alkitab ni mabaki bakaa ya ahli kitabu Watabakia pale ninyi wengine utaambiwa jamani kila mtu akifuate, kile kitu alichokuwa nakiyabudu sio alikuwa na mzimu wako una kibanda chako kilishaunga. unga sio sio na unaabudu unakitaka kuabudu utakwenda utaku, na utakwenda kuingia katika moto watakobakia pale ni wale waislamu walikuwa wanamuabudu Allah peke yake wawu wawu ya wema na waovu wema wao na waovu wao kupale na mizigo yao ya madhambi walikuwa waovu na wema na wema wao lakini watabakia pia mabaki ya ahlu alkitab Watakuwepo pale ahli alkitab fayud'a al yahudi wataitwa mayahudi lahum Watawambiwa wataulizwa ma kuntum ta'budun haya nyinyi mayahudi mlikuwa nyinyi mnaabudu nini ni. قالوا كنا نعبد عزير واتسمى سيسي تلikuwa tunamuabudu Uzair ibn Allah كنا نعبد عزير ابن الله تلikuwa tunamuabudu Uzair mwana wa Mungu ah fiqalu kadhabtum wa ta'lamuun yamesema uongo ma matta khadha Allah min sahibatin wala walad Allah hakujifanyia mke wala mtoto huwa mwana فماذا تبغون متكنين نيجي ساسا هابا قالوا عطشنا انتم تسمعوا سيسي tunaskia kiu ya rabbana yasqina tunakiu we mole wetu tupe maji fayusharu ilaihim watapewa ishara wao ala talidun yahtimu ba'dhaha ba'dha fa yatasaqatuna fi alnar ebuni ndeni kule kanywaji kule sasa wakiondoka wakienda kule Wataswagwa kala kwamba limangati sawa yanapandana yanagungana baadhi yake kwenye baadhi nyingine peleka huko peleka huko kisha watanguka katika moto kisha wataitwa manasara na wao wataulizwa ma kuntum ta'budun mlikuwa mnaabudu nini qalukumna naabudu almasiha ibna allah sisi tulikuwa tunamwabudu kristo mwana wa mungu ndio hiyo walikuwa wamwabudu kristo hey, mwana wa mungu ataambiwa mmesema uongo kadhabtu matakhadha allah min sahibati wala walad allah hakujifanyia mke wala mtoto hakuwa na mke wala hakuna, hakuna mtoto ndio watakanini ah tuna kiu ewe mola wetu tupe wataambiwa kama walivyowaambiwa wale wayahudi na watakunda katika lao jahanna hadith akhrajahu al-bukhari wa muslim fi katika khari na muslim kwa hiyo nao watakonda kudai siku ya watakosa haya Watakume, sisi mwana wa Mungu sisi Kristo mwana wa Mungu kwa jina la Kristo kuangamia hawa kwa sababu hiyo lakini wale watu wazee katika wana, wa Israel, katika wafuasi wa Isa kina Petro wale wale walikuwa ni watu wa wale wale walikuwa ni wanafunzi wa kweli wa Isa mwana wa Maria wale wana mtukuza mtakatifu Petro msijaoonea kwamba ile Petro ni ndi dikafiri wale ni waislamu wale wale, wale wanafunzi 12 wa Isa mwana wa Maria watu bora kabisa alhawariyun wale ndio hawariyu Isa walikuwa wamesimama sawa sawa katika dini ya Isa mwana wa Maryam mpaka alipokuja Paulo Paulo ndo karibu mambo Bolis au Sauli aitwa Sauli yule jina lake Sinoiva dakika kati ya wanafunzi 12 wa Isa mwana wa Maryam wale ni watu sawa sawa na Qur'ani imeosifu Kadhalika waliofuata baadaye baada ya hapo dini ikaanza kuharibiwa kwa kuingiza utatu mtakatifu kama unavo uita na wayahudi na walisharibu liliyao kitabu ikawa sasa kazi yao kubwa ni kutaka kuharibu dini nyingine tukose sote kwa hiyo akauchezea unaswara sana kwa kupitia paulo na wengine umejaribu kutaka kuharibu uislamu lakini ikawa ngumu hauwezi kubadilisha qurani wala hauwezi kubadilisha sunna lakini mtu msipozoea madini wataweza kupata nafasi lengo lao kubwa kabisa Mayahudi na manasara ni kuwatoa watu katika dini yao tuwe sawa. Waddu do la kama kafaru fatakununa sawa. Wanatamani laula nyinyi mgekufuru, kama wao walivyokufuru ili muwe sawa sawa sababu dini yao wao tayari washaikosa. Imeharibika. Mambo yao hayako tena katika mpangilio. Ni upagani umeingia katika dini. Sio dini tunasema funzo tena mitume. Majina tu. Wa sallallahu alaihi wasallam po mambo haya yakudai kuna utatu au kuna mwingine Mungu au Mungu aifanyia mwana yudahiuna qaula alladhina kafaru min qabl yudahiuna qaula alladhina kafaru min qabl ila falalna qawli zawali wa lakufuru walikuwa qabla yao kibaya zaidi anasema tunaendelea ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min duni llah wamewafanya makuhani wao ahbarahum yaani wale wana wazuni wao wale makuhani wao waruhbanahum na wa monaki wao wale wa monaki wale watawa wale wamewafanya arbaban min duni dunillah wamewafanya wao kuwa ni miungu kinyume cha Allah shida imekuja hapo pia wamewafanya wale makuhani wale wale wana wazuni wakiyahudi wale kwa sababu katuya kazi kubwa alikuwa ni makuhani pia. Kipige maramli, wakitabiri mambo, kazi yao utabiri yaani. Maono. Tumenetwa maono, maono. Jambo kutakuwa jambo hivi wanawadanganya. Uchawi tu. Kila TB Joshua. Uchawi kweli kweli. Paka juzi hapa DBC sivyo na commentary kwamba alikuwa ni mtu fedhuli kweli kweli ule wa Nigeria mambo mengi ya ajabu lakini uchawi ndio ono nafasi usalii huko mwingi na watu wanadanganywa sasa wamewafanya wale makuhani wao wale yani wale wanaozuoa ni wale wa kuhani kazi yao kutabiri mambo na watawa wao kuwa ni waungu kinyume cha Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah haya Mtume صلى الله عليه وسلم aliwahi kuulizwa, "Sasa hawa? Kwa nini tumewafanya vipi kuwa ni miungu? Mbona hawa hawa waabudu hawa?" Mtume صلى الله wa وسلم katika aliyoyasema, "Kwa nini hawa hawajahalalisha ya haramu? Alafu wao wakawa tii. Hawaja halalishia yaliokuwa haramu?" na waka waharamishia yaliikuwa halali akasema ndiyo akasema basi huo hi, huo hiyo hu, hi ndio nini yao hu, ndo ungu huo waliufanya huo sawa kwa hiyo wanawahalalishia mambo ya haramu kwa sababu wao wanafuatwa wanaangalia wafuate si wao wanasema nini wataka nini basi watafanya kile jambo hili liko limesemwa hivi kwenye taurati wao walilihalali lipinga Hili ni halalish wala haramish. Wa na mfano tunaishi nao mpaka hivi sasa leo inawezekana vipi kwa viongozi wakubwa kabisa wa kanisa wahalalishe ushoga na waitambue ndoa ya jinsia za kufanana. Kwa mabwana wameza kumuoa mnamo wake na wao wako tayari kuirudia ndoa hiyo. Ndunia nani Nabii gani? Ni Taurati au Injili? Hakuna kwenye Taurati wala katika Injili. Lakini ittakhadhu ahbarahum, hum wa ruhbanahum arbaba min duni Allah. Na kuna watu wanatetea. Hao wajua sasa uwezi kuwatenga Ye, amezungumza kwamba wasitengwe. Shekhe, wasitengwe vipi? Mwanamume atamoe mwanamke wake au mwanamke akamoe mwanamke wake na kuaje hii wasitengwe vipi? na huruma ipi ndio bala sote sikia mtu je padre kubwa ile msalaba hapa kumbe mke wa mtu ana mumewe kwa nyumbani usikiongozi wa kanisa huyo eh haya ana mumewe huyo na ni mwanamme viongozi wakubwa wa kubo, siyasa, watu mashuhuri washaingia kwa jambo hilo kwa sababu kanisa na viongozi wa walihalalishia <tikia> Amerika, karibu, ni hapo Amerika hivi karibuni kuna waziri anakwenda kuapishwa amekwenda kwenye kuapishwa kuna na mume wake. Yeye ni mwanamume lakini kuna na mumeo. Hai mambo ya jambo kama hili bado tutafuta kwamba hey, walikuwa wa, ke halalisha wa, wakiwaabudu vipi vile ndio hivi ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min duni llah. Mume na mumeo. Lakini kale alishoe nani na baba askofu. Sasa hii dini ya vipi? Na kuupinga wa Uislamu, alafu wanatumia uchawi mwingi sana katika mambo yao. Merako, merako. Uchawi mtupu. Fanya uchawi kuliko ile, alafu wao wasema, "Ah, Uislamu bwana, dini ya majini." Hakuna dini zinazotumia uchawi kama mayahudi na manasara. Ni mabingu katika jambo hilo. وشاوي. الله Allahul musta'an kwa hiyo Allah amewakashifu sana kwenye Qur'an na hii tabia waliianza siku nyingi waja anza leo kubadilisha badilisha yuharifuna al-kalima 'an mawadhi inda tabia yao ili Mungu yote Mafunzo ya dini yameingiliwa na upagani. Kuna mambo mengi hayako katika mafunzo ya dini, ni mambo ya kipagani wao umeingiza katika dini. Na wataka na sisi waislamu nasi twende na mwenendo huo huo. Na baadhi ya wa waislamu wanaiga katika hayo. Takuta muislamu amesimama mbele za watu, "Asalamu alaikum ndugu zangu waislamu, tumsifuni Yesu Kristo." Wewe oh, nini wewe? Bana Yesu asifiwe wani hawa wa nasalamu hata leo wasi liwai ku yule generali ulimwengu pia generali ulimwengu ha, salamu salamu kujiingiza kwenye mambo yasiyo wahasu haya kwenye watu salimiana lakini ahbarahum wa wale watawa wao makuhani wao ahbari ni wale wanaozuoni wa Wayahudi wale makuhani wale waruhbana wao watawa wao wale wenye wa, wa, kufanya ibada katika manasara Wayahudi wanasifika kuwa wana elimu sana katika mambo ya dini yao ni wale wazuoni lakini hakuna wanaofuata hawa na nafsi kama wao ndio maana wakitwa maghdhub alayhim Alafu ruhban ni wale watawa wakinaswala ambao ni wajinga sana katika dini yao wana mapenzi na dini lakini wajinga kwa dini yao hawajui sawa wamewafanya kwa ni waungu kinyume na Allah walmasihi ibn Maryam na pia wamemfanya masihi mwana wa Maryam ni Mungu wamaumiru illa liyabudu ilaha wahida naha wa kuamrishwe isipokuwa muabudu muabudi wa mmoja tu la ilaha illa hu hapana mwenye kuabudiwa kwa haki na yeye subhanahu wa ta'ala ninamtakasa yeye ninamtakasa kumtakasa yule au na kile ambacho namshirikisha nacho ninamtakasa yeye Allah subhana pale ni msdar ha ambao fiili yake kuli namtakasa kumtakasa yeye na kile ambacho namshirikisha nacho Allah subhanahu wa ta'ala na yote atakayesema kuwa masihi ni ibnu Allah huyo ni kafiri si muislamu na wala hawezi kuwa كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم na nyinginezo katika aya zilizokuja katika kitabu cha Allah Nimarefu, na mbili kwa leo stuto Kwa sababu tumetoa maelezo ya ufupi kuhusu wana wa Israeli. Ni yako mengi ni marefu na historia yao ni ndefu. Lakini tumejaribu kufupisha ili tupatie ile sura tu ya hawa wana Israel wa wakoje. Na Ezra katokea wapi? Ezra ndio Ezra ndio huyo bwana. Uzaibu au Ezra. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la Tumemaliza jamani